Розділ 8. Як Фабіана через довгі поли почали вважати за сектанта й бунтівника? Як князь Барсануф сховався за камін і скасував посаду генерального директора в природничих справах? Втеча Цнобера з Терпінового дому. Як Моштерпін хотів літати на метеликові і зробитися імператором, але потім пішов спати. Рано вранці, щойно почало світати, коли дороги й стежки були ще безлюдні, Байтазар прокрався до Керепеса і негайно побіг до свого приятеля Фабіана. Постукавши у двері, він почув кволий, ледь чутний голос. Зайдіть. Блідий, змарнілий, несхожий на себе з журби та без надії Фабіан лежав у ліжку. Ради бога. вигукнув бальтазар. Ради бога, друже, що з тобою сталося? О, брате, відповів Фабіан уриваним голосом, ледве підвівшися з постелі. Мені вже край, просто край. Прокляті чари, які, я добре знаю, наслав мстивий Проспер Альпанус, доводять мене до загину. «Та невже?» – запитав Бальтазар. «Чари? Відьомська мана?» Ти ж ні в що не вірив. Ох, плаксиво мовив Фабіан, Ох, тепер я вірю у все. І в чаклунів, і в відьом, і в гномів, І в водяників, і в русалок, І в короля пацюків, І в домовика, коренячка, у все, що хочеш. Кому ці штуки так допечуть, як мені, Той повірить у все. «Ти пригадуєш той страшний скандал із моїм сюртуком, коли ми вийшли від Проспера Альпануса? Ах, якби ж на цьому був кінець! Але но трохи, глянь, що робиться в моїй кімнаті!» Байтазар оглянувся навкруги і побачив на всіх стінах безліч фраків, сюртуків, курток найрізноманітніших кольорів. — Що це? — скрикнув він. — Ти, може, хочеш гендлювати цим крамом? — Не глузуй хоч ти, — сказав Фабіан, — не глузуй, любий друже. Все цю одіж я замовив у найславетніших кравців, сподіваючись, що нарешті позбудуся проклятого лиха, яке тяжить над моїм убранням. Але де там? Досить мені одягнути сюртук, що лежить на мені як улитий. І через кілька хвилин, дивись, рукави підскакують аж до плечей, а поле, як хвіст, тягнуться за мною ліктів на шість. Я в розпачі замовив собі оцю кофту з довгими, як світ, рукавами, наче вблазня. Ну, думав, збіжаться, рукави розтягнуться, поле, і все буде як слід. Та за кілька хвилин із нею сталося те самісіньке, що із сюртуками. Вся майстерність, усі зусилля найдосконаліших кравців не могли нічого вдіяти з проклятими чарами. А що з мене глузують, сміються, куди б я тільки не пішов, тобі, мабуть, зрозуміло. Та скоро моя мимовільна впертість, бо я раз у раз з'являвся у цих проклятих сюртуках, призвела до іншого. То ще найменше лихо, що Жінки лаяли мене за безмежну бундючність і брак смаку. Мовляв, я проти всіх звичаїв пишаюся голими руками, виставляю їх на показ, вважаючи, мабуть, їх дуже гарними. А ось богослови ті оголосили мене сектантом, тільки сперечалися, до якої секти я належу – до рукавістів чи довгополів але погоджувалися на тому, що обидві секти дуже небезпечні, бо визнають цілковиту свободу волі і зважуються думати, що їм тільки заманеться. Дипломати вважали мене за небезпечного бунтаря. Вони запевняли, що я своїми довгими полами хочу викликати в народі незадоволення і непослух до влади, що я взагалі належу до таємного товариства. А його ознака короткі рукави. Бо вже віддавна то тут, то там трапляли на сліди короткорукавників, що їх так само слід боятись, як і єзуїтів, ба навіть більше, бо вони скрізь намагаються поширювати поезію, шкідливу для кожної держави, і сумніваються в тому, що князь безпомилковий.